А дівчина подумала, що дуже добре, що двері в кімнату були щільно причинені. Працював телевізор, і бабуся нічого не чула. «Дариночко, сонечко ти моє», – сказала зраділа бабуся. «Коли ти приїхала?» «Надовго?» Бабуся вимкнула телевізор і простягла на зустріч онучці тоненькі руки з покрученими вузлуватими пальцями. «Усе серіали дивишся?» – посміхнулася Даша. Дівчина сіла на стілець поруч із ліжком, поклала голову на подушку і обійняла бабусю. Відчувши поряд тепло рідної людини, яка виховувала її з дитинства, вона уявила себе маленькою дівчинкою. Тихий, лагідний голос бабусі її заспокоював як у далекому, безтурботному дитинстві. А я вже думала, що помру і не побачу тебе, сказала старенька. Бабусю, ти знову такі дурниці говориш, втім, як завжди. Та я що? Я вже віджила своє дитинко. Вже все хороше в минулому. А як ти, ластівка моя? Тобі батьки що-небудь говорили? Я знаю, що ти захворіла на снід. Це правда? пошепки запитала бабуся, наче йшлося про щось заборонене. Це правда, спокійно сказала Даша. Після перенесеного стресу в неї не залишилося жодних емоцій, тільки порожнеча. «А що це за хвороба така, снід?» «Це важка хвороба. Як рак?» «Ага». Бабуся беззвучно пустила сльозу. «А як же так вийшло, Дариночко?» Я рятувала в аварії хлопця і заразилася. От «Треба ж такому статися, горе яке!» І що ж тепер, дитинко, будеш робити? Лікуватися? Що ж ще? Рак не лікується? А якщо снід, як рак? І рак, і снід лікуються. Ти за мене не хвилюйся. Чи ти, бабусю, теж боїшся від мене заразитися? Запитала Даша поцілувавши волого від сліз щоку в бабусі. «Ой, так краще б я захворіла, ніж ти. Зарази мене цим снідом, щоб я довго не мучилася. Ну хіба ж це життя?» «Бабусю, не кажи, дурниць, а хто мене тоді буде любити, чекати? Кого мені любити?» «Я залишилася сама, зовсім сама». Наречений напевно кинув. Кинув, бабусю, кинув. От, скотина, перцю йому в дупу. Ой, бабцю, та ти виявляється, ще й як лаятися можеш, посміхнулася Даша. А ти, ти не впадай у відчай. Ось вилікуєшся та й утреш йому носа. Знайдеш собі гарного хлопця високого, білозубого, кучерявого і з чорними вусами. А чому саме з кучерями і вусами? А якого же ще найкрасивішого? Він буде любити тебе і жаліти. І вже точно ніколи не кине. Він буде працювати, а ти вдома готувати йому їсти. Знаєш же, які чоловіки проглоти? Їм скільки не дай, усе мало і мало. А ти приготуєш йому різні страви, щоб він був задоволений. Сходиш у великі, привеликі магазини, накупиш всякої усячини. Ну, що, наприклад, там продається? морепродукти, різні креветки, кальмари, величезна риба, відповідала Даша. Ось, Ось цих морепродуктів наготуєш йому багато-багато. А ще борщ. Борщ вари з квасолею, як у нас це роблять у хаті. Він завжди смачніший з квасолею. Йому дуже сподобається. Справді? – запитала Даша, вслухаючись у тихий, заспокійливий голос старенької – їй стало затишно на душі, наче хвороба вже залишилася десь у далекому минулому. І її справді чекає вдома люблячий чоловік. А ще, Дариночко, чоловіки, як коти, ласку люблять. Почешеш йому за вушком, а він і замурчав, оченята примружив, і вже готовий за тобою йти і у вогонюю воду. Запам'ятала? Запам'ятала. А що тобі мати з батьком сказали? Вигнали з дому. Я, я знала, що вони так вирішили. Але ти на них зла не тримай, дитинко моя. Вони самі не відують, що творять. Я їм вже казала, що краще б мене на вулицю викинули. Нічого, буря пройде, все вщухне. Ось побачиш, усе буде в тебе добре. Бабусю, давай я тебе скупаю. Давай, дитинко. Тільки спочатку я тобі щось дам. Бабуся попорпалася рукою десь під матрацом, і дістала сто з грошей, загорнутих у целофан. «Ти що, на грошах спиш?» – посміхнулася Даша. «Це мої гроші на смерть. Бери їх, Даренко, витратиш на ліки». «Ні-ні, я ці гроші не візьму», – запротестувала Даша. «Бери, кажу, тобі вони потрібніші. «Ти молода, красива, тобі треба вилікуватися. А мені вони? Навіщо?» «А на смерть!» «Ах!» – махнула рукою бабуся. «Живому вони потрібніші, ніж мертвому». «Здохну, нехай що хочуть зі мною роблять. Хоч у городі під грушею в яблуко закопають». «Бери, бери, а то ображуся». – Спасибі тобі, бабусю, – сказала Даша. – Ти найкраща у світі бабулечка, Сама знаю, – пожартувала бабуся. – А ти пам'ятай, що ти найкраща онука і найгарніша. І знай, що я тебе завжди буду чекати. Можеш приїжджати до мене, коли захочеш. От ну, ти ж знаєш, мене не пустять. Цей будинок збудував мій чоловік, твій дід. Він поліз у шахту під землю працювати, щоб його побудувати. І поки я жива, ти можеш спокійно в нього входити, коли захочеш. Бабусю! Даша міцно всім тілом пригорнулася до старенької. «У мене досі не було чоловіка. Хоч ти мені віриш?» «Вірю. А чого ж мені не вірити?» «Але це нічого. Буде. У твоєму житті обов'язково буде той єдиний, який захохається в тебе по самісіньків вуха. Я знала в житті одного чоловіка – твого діда. Коли його завалило в шахті, мені було всього 30 років, і знаходилися інші чоловіки, сватали мене. А я так і не змогла забути свого чоловіка. «Значить, у тебе був один єдиний чоловік?» Розумієш, Дашенько, Якби я бачила його загиблим у труні, або хоча б була його могилка, я б точно знала, що він мертвий. Але тіло мого чоловіка так і не знайшли. А я все життя ночами прислухалася до шамотіння у дворі.